Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tanna innaka antal alim al hakim. Ya mu'alil ibrahim allimna, ya ya fahim sulaymana Allahümma əlimnə mə yənfəunə və nifəunə mən ləmtənə innəkən tələlimun haqqim. Allahümma beynləl haqqı haqqqan var züqünətdə bə'ahu və beynlələl batılən və jübnə min. Hər şeydən öncə Allah subhanə və taalanın neymətlərinə görə şükür etmək lazımdır və qul bilməlidir ki, qul nə qədər çox Allah subhanə və taalanın neymətlərinə hər e, şükürlə şükür eləyə bilsə, dili ilə, qəlbi ilə, əməli ilə Və bu, qul üçün dünyada və axirətdə xoşbəxtlidir, saadətdir və unutmasın ki, hər dəvə şükür etdikcə Allah subhanahu wa ta'ala onun olan neymətini daha da artırır. Və biz e, kesən dəfədə yəni, qardaşlarla məsələyətləşdik inşallah, yəni bugünə yəni, əqidə dərslərindən salaq və çox axtarışdan sonra belə bir qanayətə gəlir. Əvvəlcə düz, başqa bir şey planda var idi ki, yəni müasir, gözəl bir kitab var idi. Deməli, kitabın müəllifləri İbrahim Ruheyli, Şeyh Abdurrazaq, bir də Şeyh Salih Suheymi və onlar umumi də üstündə rəhbər Əli Nasır Fəqihinin, yəni topladıqları gözəl bir möhtəşəm kitab var idi, usul-ül iman kitabı, yəni imanın usulları, əsaslar adlı kitab var idi və o kitabın həqiqətdə elə də ə, böyük belə ə, açıqlamağa ehtiyacı yox idi, çünki o kitab özü demək olar ki, açıqlaması ilə yəni qeyd olunmuşdur və Hər kimsə onu istər Rusinlə, istər Azərbaycanda tərcüməsini əldə edib yəni o kitabı oxusa, yəni kitabın necə də əqidə bölməsi, necə mühim, dəyərli bir önəmdaşrığını yəni hiss eləyə bilər. Yəni, kitab ə, əsaslı şəkildə ə, dəlillərlə və əhlüsünlənin usul imanların üzərində toplamış çox mühtəşəm əqidə başlı bir kitabdır. Ancaq bizim isə, inşallah, ə, Tədris edəcəyimiz kitab isə Allahın izni ilə Hərbibin İsmail Əl-Kərmaninin yəni 280-cü ildə dünyasında yəni, sələflərdən birinin yəni, kitabıdır və kitab da belə adlanır ki, sələfi salihin ehtiqatda icması adlıdır, yəni kitab salih. Və kitab həqiqətdə çox dəyərli kitabdır. Çünki unutmaq lazımdır ki, əqidə ümumiyyətlə ə, bugünkü sələflər əqidəni E, silsiləli formalla e, sələflərdən, yəni öyrəniblər. Yəni sələflərin kitablarını tədris etməyi öyrənməklə, yəni öyrənib bu günkü gündə bizə onu hasənələşmiş formada bizə təqdim ediblər. Və biz əgər Peyğəmbər sallalləmin dəvətinə baxsaq və görərək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi öz ilkin məktəbəsi olan, yəni səhabələrdən ibarət olan, yəni tələbələrinə əli janə mükəmməl bir mü, mükəmməl bir formada, yəni ona tam ə, belə deyə, yəni öyrədilmişdi, yəni sahabelərə, yəni peyğəmbər onu tam formada sahabelərə öyrədə bilmişdi və sahabelər də ə, bu etiqadı yaşayıb, etiqad edib, əməl edib də bu etiqadı, yəni bu dini özündən sonra yaşayan təbiinlərə və onlar da onu layiqincə yerinə yetirib özündən sonrakılara, hətta bizlərə, yəni o əqidə yəni gəlib çatmışdır. Və bu baxımdan biz e, əgər sələ özümüzü sələfi sal adlandırırıqsa, biz hökman e, sələflərdən hər hansı birinin, yəni əqidə, yəni kitablarına, yəni heç olmasa oxumalıq, öyrənməliyik və bilək ki, bu etiqad necə Bəzi filqələrin eytiqadı kimi, yəni dünən sıra gün çıxan eytiqat deyil. Məhz bu eytiqat, bizim daşdığımız eytiqat, məhz Peyğambər s.ə.v. onun yolunu gedən sahabilərin və onun yolunu gedən ətibarə tabinlərin və s. Ta bu günə kimi gələn həmən yoldur, həmən mənhəzdir, həmən məsləqdir, həmən məzhəbdir. Və biz e, sələfin dövrünə baxsaq görərik ki, konkret olaraq heç bir sələf, E, yəni bugünkü günkü müasir e, günümüzdə olan e, əgirə kitabları, yəni yazmamışlar. Yəni imanın altı ərkanı, on, ondan sonra İslamın alt ərkanı və necə, bugünkü bu günümüzdə olan, yəni tərtil formasında, yəni bəbərlərlə təsnifatlarla belə kitablar, yəni o vaxtı, yəni e, O vaxtı sadəcə qeyd olunan, yazıda olan kitablar sadəcə hər bir sələf öz ehtiqatını qələmə alırdı. Yəni, mən ehtiqat edirəm ki, budur, mən ehtiqat edilən bu cür məsələ budur. Və bu baxımdan biz, əgər sələfləri bu barədə kitablarına baxsa, biz çox kitablar görərik. Məsəl üçün, Əhmədin Həmbəlin oğlunun kitabı sünnə kitabını, Sədin Mənsurun sünnə kitabını və yaxud da ki, ə... Bir çox o mövcudə yazılmış kitablar var. Hətta bugün əlimizdə olan bu kitab özü də belə, yəni o qısa əhl-i sünnənin etiqadından ibarət yəni bir yəni kitabdır. Ancaq ümumilikdə isə sələflərdən bizə gəlib satan əqidə kitabları həddinən artıq yəni sayısı çoxdur və ümumilikdə onların e, sələflərin sözləri tam yığılmış, yəni formada e, kitablardan, yəni bir neçəsinin adını çəkmək olar ki, bunlar məsələn e, Lil Əcurinin Kitabu Şəriə kitabıdır, yəni şəriət kitabıdır. Ondan sonra Kitabul İbənəl Kubra İbn Battanın yəni kitabıdır və hətta ki e, Kitabu Sunəliləyənin e, məşhur yəni, kitabıdır ki, yəni bu kitablarda demək olar ki, e, onların bu kitabda topladığı əqidə məsələlər ə, sələflərin sözlərindən yəni, toplanmış yəni, əqidələrdir. Yəni, flan kəs bunu eytiqat elərdir, flan kəs bunu eytiqat elərdir, flan kəs bunu eytiqat elərdir. Yəni, bu cür toplanmış həmən kitablardır. Və ə, əqidə eytiqat barəsində söz həqiqətən də ə, digər ə, fənlərdən, olan sözlərdən çox ağırdır. Çox məsuliyyətlidir, çox önəmlidir və bu baxımdan siz təsəvvür edin ki, İbn Teymiə kimi o boyda, yəni dağlardan da bir alim, əgər desə ki, təkfir məsələləri cəhəbəzətül üləmə, yəni özünün o dərəcədə olmağına baxmayaraq, o həmin o təkfir məsələlərini yəni özündən də böyük, yəni cəhəbəzətül üləmə, yəni e, onun çatmadığı bir məqam yoxdur. Yəni o cür, yəni, dəriya dəriyə, yəni alimlərə nisbət edir. Yəni, görün, onlar o məsələ necə mühüm bir məsələ kimi, necə incə, dəqiq bir məsələ kimi qəbul edirlər ki, hətta hər məsələni, məsələnin özlərinin aid olduqlarını belə yəni, iddia eləmirlər. Ancaq bugün ki, yəni, cavanlar hansılar ki, Peyyonsamın dediyi kimi, oxuduqları boğazlarından, holqumlarından yuxarı çıxmır belə. Yəni, onlar yəni, az qalıb ki, ayı, günəşi, ulduzları yəni, təkvirləsinlər, səmanı, bulutları təkvirləsinlər. Yəni, yer kürəsində qalmadığı insanlar, yəni, kafirləri demirəm, onlara onunsa əslən kafirlər. Yəni, misalmanlar, ondan elməhli, alimlər və yaqda ya yəni, qalmadığıları bir kimsələr qalmayıb. Və bu da həqiqdən də cəhalətin, böyük bir rüsuvayçılığın yəni, göstərir ki, nizə yəni, də rüsuvayn isindədirlər. Və eyni zamanda İmam Şafir Rəhamallahın biz bilirik ki, fiqdə məşhur kəlamları var. Yəni, fiqdə məşhur məhsəbi var və İmam Şafinin fiqqi demək olar ki, Həm e, Şam qisminə bölünür, həmsində yəni Misir yəni, qisminə, yəni, köhnə fiqi, yəni Misir ilə bağlı və təzə fiqi Şam ilə bağlıdır. Və İmam Şafi'nin tələbələn biri deyir ki, bəs sən niyə görə, yəni fiqqdə bu qədər xırdalıqlara geysən, araşdırırsan, dərinə geysən, niyə bəs sən əqədə bu cür yəni, çalışmırsan, danışmırsan demirsən, deyir, fiqq məsələ eləyəndisidir ki, mən əgər e, nəsə xatə eləyəsəm deyəcək ki, o eləyib. Amma əqidə məsələsi mən nəyə çarşıcam deyəcək ki, o ya kafir, ya da bidətçidir. Görün, əqidə məsələsi bu cür incə bir məsələ etsə, gör, biz bu məsələnin üzərində necə də incə məqamlara fikir verilməliyik. Yəni, dərildən qırağa çıxmalı deyil. Yəni, biz unutmalı deyilik ki, Peyğambəsi olsun məşhur hədsi var ki, necə müazibincə belə başqa sahiblərə vaat edir ki, insan dediyi bir kəlmə sözün dəyərini halda, 70 il o dilinin ucubatını cəhənnəmə sürüklənəcək. Ər hər bir bilmədiyin, dərk etmədiyin, mənasının ə, qavramadığın bir sözün ə, nəticəsində sən 70 il cəhənnəmə sürüklənəcəksənsə, bəs onda əgər sən gündə 10 dənə sövdüsən necə, bəs sən ə, günahsız insanların qeybətin etsən necə, Böhtan atsan necə, onları küfürdə iddiam eləsən necə və bütün bunları hamısını əgər Allahdan qorxan, təqvah nəzərə alsa, vallahi edirəm, o özündən başqa heç kimdən qıraq adamdan danışmaz. Hətta biz baxsaq, görsək, e, sələflərin e, yəni, xüsusən də cərh və tədil elmində, yəni, E, ravilərin, yəni hədis e, toplanan ərəfələrdə ravilər haqqında məşhur elm vardır, tədir yəni həmən o hədisi ravait eləyənin bu elm bir dənə bizdədir yəni bu e, rafizlərdə yoxdur e, o həmən hədis ravait eləyən ravilərin e, adil və yaxud da adil olub olunmaqları barəsində olan elm idi ki, çox sələflər burada danışmaqları e, yəni o adamlar haqqında danışmaqları boyunlarına vacib görürlər yəni deyirlər ki, bu el dinləndir Əgər sən bunu deməsən ki, bu gün, bu gün halı nə tərdi, sabah ola bilsin, ondan hədislər götürürsün və onun da iç-süzü bəlli olmasın. Və İmam Buxarı da bu cür alimlərdən idi və İmam Buxarı çox vaxtı özündən heçsinə demirdi. Yəni, ətta tanısa da belə ancaq nəql olanları deyirdi, ya yəni, onun haqqında... Ehtibar elədiyi alimlər, Əhməd Ün Həmbər, məsəl üçün, ə, başqa alimlərin dediklərin deyirdi ki, filan kəs onun haqqında belə dedir, filan kəs belə dedi filan kəs belə dedir. Dedi, ona dedilər ki, bəs sən niyə özün onun haqqında heç nə demirsən? O deyilənlər mənim üçün yəni, kifayət edir və ə, yəni, qorxuram ki, birdən dediyim onun haqqında yanlış olar və qıyamak üçün haqqını məndən istəyər. Yəni, o bu da İmam Buxar Rəhmə Allahınsa ki, onun yaddaşının belə deyək, ahata çərçivəsi bəlkə həm bugünkü gündə heç bir e, kompüterların yəni, yaddaş şeyinə uyğun gəlmir. Yəni, onun heps elədikləri, bildikləri, yəni, həqiqdən də Allah s.w. olan yəni, böyük bir neymətdir və böyük bir yəni, vergidir. Və əqidə məsələsi həqiqdən də yəni, mühüm məsələdir və hər bir kəs e, özünü əhlüsünlə nisbət edən şəxs e, İslam'a gəldikdən sonra ilk növbədə öz əqidəsini dinini öyrənməlidir. Çünki insan öz əqdəsi ilə, öz dini mənhəci ilə tanınır və əgər insan öz əqdəsini, öz getdiyi məzəbi, mənhəcini, metodunu öyrənmirsə, daha doğrusu öyrənmək də istəmirsə, çünki öyrənməmək ola bilər, yəni şərait olmasın. Amma şərait varsa öyrənmirsə, bu artıq onun üçün əlavə bir yəni, məsuliyyətdir. Ər insan öz getdiyi məzhəbi, yolunu, mənhəcini, məsləkini öyrənmirsə, Belə bir insanların e, başqa bir şübhəli e, firqələr tərəfindən yoldan çıxma ehtimalı yəni daha çoxdur. Nəyin ki, öz e, əqidəsini, dinini dəlillərlə və Peyğambə s.ə.v. E, sahabilərin mənhəzi ilə, məsəbi ilə, məsləki ilə yəni öyrənənlər. Yəni, həqiqtən də dini öyrənmək, xüsusən də əqidə məsələlərinə öyrənmək mühüm şeydir və hər şeydən öncə də insanı E, xilas xlos edəndə məs onun əqidəsidir çünki bu tofit və təvhid küfr, e, şirk məsələləridir ki, yəni əqidə önəm mühüm məsələ daşır və bu baxımdan da biz e, nəzərə aldıq ki, Allahın izni ilə məs e, hər birinin ism-i al-karmani hansı ki, qeyd etdiyimiz kimi hicrətin 280-ci ildə dünyasını dəyişib və imam zəhəbi rəhmalı onun haqqında yəni doğulduğu yəni, ili e, qeyd etməyib, yəni, qeyd olunmayıb. Sadəcə e, imam zəhəbi deyib ki, o 90 ilə qədər yaşadı və bu 90 ildən də e, onun öldüyü ildən də 90 ilini çıxsaq və təxminən e, ikinci əsrin sonlarına yaxın dünyaya gəldi, yəni məlum oldu. Yəni, demək olar ki, bu e, sələfin məhz özəyidir. Yəni, Peyğəmbər salal səlləmin 3 ən e, xeyirli e, dövr əsirlə dediyi e, əsirdə yaşamış, yəni bir süləfilə baxımdan biz qeyd edirik ki, o süləfilə məs özəyidir. Yəni, o baxımdan ki, həmən o üç əsirdə e, yaşamış, yəni yəni bir yəni alim idi. bu alim e, bir çox özünün e, ətrafında olan, yəni alimlərlə ə yoldaşlıq edirdi. Xüsusən də onun e, müəllimlərindən biri e, İsaq ibn Rahuya və Əhməd ibn Həmbəl kimi məşhur alimlər idi və ondan da e, onun da tələbləri, yəni məşhur, yəni o dövrün sələf alimləri idi. Hətta e, bəzi alimlər e, qeyd etdilər ki, məs bu kitab e, Hərb ibn İsmail əl kərmaninin bu cəm etdiyi e, Əhlüsünnənin Sələf-i Saliyyənin ehtiqatda izması kitabı bəzirə qeyd etdi ki, bu, İmam Əhmədin kitabıdır. Və hətta İbn-i Teymiyyə Rahman Allah kitablarının birində qeyd edir ki, bu, İmam Əhmədin ə, kitabıdır və bir başqa kitabında isə qeyd edir ki, yəni mən araşdırdım o yolu və o yol Əhmədə səhi gedib çıxmır. Yəni səhih budur ki, Əhməd ibn Həmbəlin ictiqadıdır və Əhməd ibn Həmbəl bunları iqrar edilib, amma Əhməd ibn Həmbəlin öz dili ilə dediyi məsələlər deyil və ə, bu ə, müəllif demək Hər ibn İsmail el-Kərman özünün, yəni topladığı kitabıdır. Sadəcə bu öz dövründə olan alimlərin ictiqadının rəyini topladığı, yəni bir kitabdır və eyni zamanda bu müəllif həmçinin də Əhmədün Həmbəldən məşhur suallar soruşan, yəni alimdir. Yəni bir alim kimi tanınmış məşhur alimlərdəndir və bizim ə, sələflərimizdəndir. Hansı ki biz də bu günə kimi o cür, yəni sələflərin, yəni, yollarını, yəni gedirik və İbn Qeym və İbn Teymiyyə Rəhməhullah onun haqqında, yəni məşhur, onun kitabların haqqında məşhur, yəni rəyləri var. Və qeyd edir ki, onun bir çox məşhur məlimləri və məşhur yəni, şagirdləri də var. Və eyni zamanda bu kitabın önəmliyini nəzərə alaraq, yəni müasir e, alimlərdən biri, yəni, təhqiqatçılardan biri bu kitabı yəni, təhqiq edib və eyni zamanda Məhəməd İbn Hərd Ələmədxali e, bu kitaba özünün müqəddiməsini verib və bu kitabın e, etiqat baxımında mühüm bir e, kitab yəni, olduğunu, əhəmiyyətli bir kitab olduğunu Yəni qeyd edir. Və inşallah başlayıq Allahın izrinlə kitabın özünün mətinə. Və müəllif buyurur ki, ə, Qal Əbul Qasım, Həddətən Əbul Muhammed Hərbinin İsmağil qal, Hədə mədhəbu əimmətül ilim və əshəbul əsər və əhli sünnə, əlmərufinə bihə, əlmüqtədə bihim, minlədün əshəbin nəbi sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve والهجاز والشام وغيرهم فمن خالف شيئا من هذه المذاهب اعتنى فيه او عاب قائلها او عاب قائلها وهو مخالف مبتدع خارج من الجماعه زال ان المنهج السلف السبيل والسبيل الحق و ابو sözleri diyen Abu al-Qasim'dir ve Abu al-Qasim'de Deməli, hər bir ibn İsmaqil kitabın müəllifin yəni şahitlərindədir və öz şeyxindən nəql edir ki, yəni, Mühəmməd, deməli, hər bir ibn İsmaqil Kəlimani dedi. Yəni, şagirdi öz müəllimindən yazıq ki, yəni, hər bir ibn İsmaqil Kəlimani qeyd edir ki, bu diri məzhəb, yəni, danışılacağımız, yəni, önümüzdə keçən kitabda olan eytiqat məsələləri, bu, hansı ki, deyir ki, ilm alimlərinin yəni məzhebidir. E, və peyğəmbər sallalləmin və sahabelərin yoluna gedən alimlərin yəni yolları hansı ki onlar e, sünnə üzərində və e, təbinlərin, ümumiyyətlə şərəflərin əsərləri yəni üzərində, yəni onların əsərlərinə ittiba ediyən alimlərlə tanınmış insanların yoludur və onlara iktida olunanların yoludur. Yəni onların əməlləyi ilə iktida olunanlar var və Həmçində deyir, bu etiqad deməli sahabelərdən bu günə kimi, yəni Əhlüsünnənin ya etiqadıdır. Və deyir, deyir bir çox deməli İraq alimlərindən, Hicaz və Şam alimlərindən və bir çox başqa ilən alimlərindən yəni qarşılaşdım və bunu onların ümumi sorğu salınan e, toplanmışan etiqad, yəni, yəni məsələləri. Və müəllif burada qeyd etmək istəyir ki, Yəni, qarşımızda olan bu ehtiqadıq məsələlər, bu deyir, e, o dövrdə olan işlər İraqın, çünki hamı bilir ki, o dövrdə alimlər əsasən İraq, Hizad, Şam e, və Misrin adını çəkmək, Misr adə də böyük, yəni alimlər var idi. Və yəni, demək istəyir ki, o dövrdə yaşamış e, yerin hər bir dörd tərəfindən olan alimlərlə qarşılaşım və sorğusal etdim və bu ehtiqad həmən o əhlüsünlənin yəni etiqadıdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi bu gün məsəl üçün bizim qarşımızda var təvhidin 3 qismi, Leylalanın 7 şərti və bir çox əsmə-sifətdə qaydalar və başqa-başqa məsələlər. Hansı ki, o sələflərin dövründə o xırdalıqlarına kimi qeyd olunmamışdı. O sələflərin dövründə etiqadın məsələlər Quran və sünnədən icmalı halda ümumi usul formada yəni, eytiqatları idi. Yəni, e, mən eytiqat edəm ki, məsələ bu cürdür, mən eytiqat edəm məsələ bu cürdür. Və e, bugünkü günümüzdə ki, o xırda incəli məsələ var, şansı ki, onlar usul eytiqatlara tabidir. Onlar sadəcə bu son əsrlərdə yəni, meydana gəlmiş yəni, məsələlərdir. Yəni, usul eytiqatdan çıxmış məsələlərdir. Ancaq sələflərin dövründə isə onlar bu cür, İncəliyinə kimi, yəni qeyd olmadın, onlar umlu usul, yəni qaydalara tabi edin. Və bu müəllif də qeyd etmək istəyir, yəni mən hər bir tərəfdə, dörd bir tərəfdə yəni, alimlərlə qarşılaşdım və onlarla sorusal etdim və gördüm ki, bu, umlidə həmən dövrdə yaşayan bütün sələflərin yəni, eytiqadıdır. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və deyir, kimdir bu eytiqada müxalif çıxsa, Yəni bu etiqadı daşıyan məzhəblərə, yəni alimərə müxalif çıxsa və ya hətta ki onların bu etiqadlarının birinə tən eləsə, yəni etiqad eləmir və eyni zamanda da tən eləyir və eyni zamanda o sözü deyənlərə ayıb eləsə, yəni o etiqadı daşıyanlara ayıb eləsə və deyir, o deyir bidətçidir, əhlüsünnəyə müxalifdir və əhlüsünnə vəcəma toplumundan çıxmış sayılır. O deyir səhih minhəz üzərində deyil. Yəni, haqq yoldan uzaqlaşmış yəni, bir kəsdir. Yəni, əgər kimsə e, bu eytiqatı daşıyanlara e, tən eləyərsə və yaxud da bu eytiqatı daşımazsa və yaxud da ki, onun deyən şəxslər eyib edərsə, o deyirə, artıq bidətçidir. Yəni, onun e e, gətirdiyi eytiqatları o həmər məsələ bidətdir. O, əhli sünnənin və sələ və salihinin yoluna müxalifdir. O, əhli sünnə və cəmadan sayıqmır. Ondan xaric bir məhzəbdədir. Və məzhabı əhməd və İshak ibn-i İbrahim ibn-i Mughlid və Abdullah ibn-i Zübər əl və Səyədi əbn Mansur və qəyri min mən jələsnə və əkhəðnə anhumul ilim fəkənə min qovl Və məzhabı əhməd və İshak ibn uslubu ki, yəni sələflərin uslubu idi ki, onlar e, dedikləri məsələlərə hökmən, yəni dəlillər gətirirdilər. Və bu da müəllif e, qeyd etdiyi həmən alimlərdən bir nisəsinin adını çəkməklə kifayətlənir. Çünki yuxarıda qeyd etmişdik ki, Hicaz İraq, Şam alimlərindən, e, insanlar ilə alimlərindən e, sorğusal etdim və eytiqadı məsələləri onlardan soruşdum, öyrəndim və hamısının eytiqadı bu məsələlərdir və sonrası müəllif bir neçəsinin adını çəkir və hamısı da məşhur tanınmış alimlərdir, Əhməd İbn Həmbəlin adını çəkir və Əhməd İbn Həmbəlin onun qeyd etdikimiz kimi ali şeyxlərindən idi və İsaq ibn Rahuya o da artıq həm hədisdə, həm fiqdə, həmçinin əqidədə tanınmış, yəni məşhur sələfdir. Və eyni zamanda də Abdulla ibn Zubeyr el-Humeydi və bu da birbaşa olaraq İmam Buxari rəhməhullahın yəni şeyxidir. Və Səid ibn Mənsur hansı ki öncə qeyd etdik ki onun da e, sünnə adında yəni kitabı var və bir çoxları və bir çoxlar hansı ki biz ondan oturduq, durduq və onlardan deyir elm öyrəndik bu artıq görün e, nə gözəl cümlə işlədir ki, yəni deyir e, elə belə biz oturub durmadıq onların, çünki bu gün də görürsən ki, bir çoxları e, məsəl üçün günümüzdə də elə bir şeylər var ki, görsən ki, e, kimsə məsəl üçün hər bir alimin e, sürətçisi işləyir, illərlə sürətçi işləyir və hətta evində xadimə işləyir və nəcədi edirlər ki, falan kəs tələbəsidir. Nədir tələbəliyi? Heç evində 20 il işləyib. Yəni, 20 il işləmək, 30 il işləmək, o elm öyrənmək deyil. Görməli. Bədəncə gözəl söz işlədə deyir ki, və başqaları ki, hansı ki, biz onlarınla oturduq, durduq və onlardan elm götürdük. Yəni, elə belə oturub durmuyub. Yəni, ticari məqsədlə deyil, ona qulluq etmək məqsədlə deyil. Eyni zamanda həmən e, Hərbi bin İsmail Əl-Karmanin o cür insanlarla, alimdən otur ilm, yani götürmək idi. Və, e, və onlardan e, eşitdiyim, öyrəndiyim sözlərdən bunlardır. Və sonra da müəllif başlayır həmen etiqadı məsələləri danışma. Və buyurur ki, birinci el iman, qaulun və amal və niyyətun və tamassukun bi sünnə. Diniyyət iman, söz və əməl və niyyətdir və eyni zamanda sünnəyə sünnədən, yani peyğəmbər həzmən e, yolundan möhkəm, yani yapışmaqdır. Və sonra isə müəllif orada başlayır imən, yəzidi, və yəngoz, və istihna fil imən, sünnətin, mağdiyyətin, ənil uləmə və başlayır iman barəsində olan məsələləri açıqlanmağa, yəni etiqadları qeyd etməyə. Və birinci qeyd etdiyimiz ki, müəllif qeyd edir ki, iman söz və əməl və niyyətdir və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan e, yapışmaqdır. Və sələflərin metoduna uyğun olaraq Müəllib burada ilk öncə imandan danışmağı qərar verir. Və imandan da bilirik ki, imanın usul məsələləri var və imanın furu məsələləri var. Yəni, usul məsələlər hansı ki, imanın əslidir və furu məsələlər isə həmən əssinə tabı olan məsələlərdir. Hansı ki, e, bilirik ki, quran kərimdə də Allah subhanə və də e, imanı xurmaq acına bənzədir, hansı ki, onun ə əsli yerin altında olur və qalan hissələri yerin üzərində olur və bu götürsək bu qayda hansı ki Allah Subhanahu bənzətmək edib imanı, yəni möminləri xurmazla bənzəməsini və bu birbaşa olaraq xalarec və mürciə və mütəssillər kimi firqələrə çox güclü bir rədddir. Çünki indi qeyd eləyəcək o məsələləri ki, yəni əhəl-sünnədə iman nədir və murciələrdə və xavaricədə, möhətəzlərdə yəni iman nədir. Və müəllib burada qeydik, iman söz və əməldir və deyir niyyətdir. Və bu da onu göstərir ki, iman söz, əməl və ehtiqat məsələsi bu, bugünkü günümüzdə çıxmış ixtira olunmuş məsələ deyil. Bu, İmam Əhmədin, Şafinin, Malikin, abu Hənifənin də Sədi bin Mənsurun və İsbə bin Rahuyanın və bir çox e, məşhur, yəni öndü, bizdən öncə olun, yaşamış e, sahabelər, sahabədən sonra olan təbiinlər və onların yolunu gedən insanların, yəni etiqadlarıdır ki, onlar hamısı etiqad edir ki, iman söz və e, əməl və qəlbdə olan etiqaddır. Əgər biz iman məsələsinə baxsaq və görərək ki, iman e, lüğəti və islahı mənası var və lüğəti mənası imanın təsdiq və iqrarıdır. Yəni təsdiq və iqrar. Ancaq necə ki Allah Son Qurani-Kərimdə Yusuf surəsində o zaman ki Yusufun qardaşları getdi, atalarına xəbər verəndə dedilər ki: "Və mə ən tə bə müminin lənə və lə kunnə sən, biz, sən bizə iman etmiş olmayacaqsan, hətta biz sadiq olsaq da belə. Yəni sən bizim dediyimizi təsdiqləməyəcənsən, hətta biz düzünü deseydə belə. Görürsəm, burada həm iman gəlir, həm də təsir gəlir və bu onun lügəti mənasıdır. Amma istilahın mənası isə, imanın istilahın mənası isə və bu da qayıdır həqiqi imana, həqiqi imanın e, tərifinə ki və həqiqi iman e, əhlüsünlə də, yəni istilahı, şəri mənası o sözlə demək, qəlbən ehtiqat etmək və bədən üzvləri ilə icra olunması deməkdir. Aydı. Necə ki, məsəl üçün biz deyə bilərik, misal çəkə bilərik ki, məsəl üçün namaz, əssalə. Namaz indi fars sözü deyə əssalə, hansı ki ərəb dilində namazın adı elə əssalədir. Əssalə sözü ə, lügəti mənada dua deməkdir. İslahi mənada isə ə, müəyyən xüsusi sözlərdən, feyillərdən, əməllərdən ibarət olmuş nədir? İbadətdir. Onu deyirlər ki, ala vəzhi məxsus xüsusi vəsfdə gələn necə ki iman iman lüğəti məna dedik ki təsdiq və iqrardır yəni necə təşkilmə iqrar etmək amma islahı mənada isə xüsusi e, onun e, necə deyirlər xüsusi odur ki iman sözləm demək və qəlblə etiqad etmək bədən üzvənin əməl olunması yəni iman e, şərqi mənada islahı mənada Bir şeydən ibarət deyil, necə ki, namaz, necə ki, əssalə. Salə, salə e, lügəti mənası nədir? Dua. Amma islahi mənası isə xüsusi sözlərdən, əməllərdən ibarət olmaq, xüsusi heyyyətdə olan. Əgər biz heyyyəti qayət eləməsəyik, salə sözünə, namaz sözünə, onda belə çıxır ki, sən namazların bütün sözlərini öyrənib, necə deyərlər, elə başlı şağır da deyəm namaz qıla bilək. Əsas sözləri deyil üçün qutardı, amma gördür xüsusi heyyətdə. Yəni rukunun öz heyyət halı var, səycinin öz heyyət halı var, qiyamın öz heyyəti var, aydındır. Və bütün bunlardan xüsusi söz, fəil və heyyətdən ibarət olan bu əməllərin toplumuna nə deyilir? Əssalə. Ər kim də desə ki, vallahi ilə usalədir. Vallahi mən usalənin ərəb dilində deyir ki, deyir, belə deyilir. İki mən Ə, usalində tərcümə eləsək, deyəcək ki, namaz qılmaq, deyəsək ki, və Allah, mən namaz qılmayacaq desə və o dua eləsək, boyuna kəffarə düşmür. Niyə görə? Çünki salət sözü lügəti mənasınədir, dua o da onu, duanı elədi Çünki o deməklə ki, və Allah, hələ mən namaz qılmayacaq. Sən o salət sözünü başa düşə bilərsən ki, həmən bizim tanıdığımız ibalət forması o onu dua kimi deyə bilər və dua eləsək artıq kəffarə düşür boyuna niyə görə çünki onun lüğəti mənası nəidalət eləyir saləyə və eyni zamanda iman da o cür. İmanın var, lüğəti mənası var, şəriətdə islah olunmuş mənası. Və əgər 20 e, iman məsələlərinə baxsaq və görərək ki, e, əhlüs sünnədə imanın e, iman barəsində e, xüsusi, yəni məsələlər var. Hansı ki, imanın ilkin tələb olunan məsələləri var və sonra tələb olunan əməlləri var. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkə dövründə, yəni müşriklərlə e, daha doğrusu cahili ərəbləri və demək olar ki, müşrik ərəblər apardığı dəvətə baxsaq və görərik ki, on il ərzində onlardan tələb olunan iman nə idi? Bir şey. Ləyl ala kəlməsi, kişilikdən çəkinmək, tavıqdan uzaq olmaq, Tağud əhlindən, şirk əhlindən uzaq olmaq. Orada yox idi namaz, orada yox idi cihat, orada yox idi oruc, orada yox idi həc, orada yox idi zəkat, orada yox idi, yox idi, heç bir yox idi. Orada tələb olan iman nə idi? Tofit, şirk əhlindən, tağud əhlindən uzaq olmaq, qutardı ki, tələb olunan bu idi. Və sonra hicrətin 10-cu ilində artıq imana başqa bir şey alabı olundu. O da nə idi? Namaz, İsra və Meyraz qıssasında başqa bir iman əlavə olundu, o da namaz idi. Və sonra onlardan tələb olunan nə idi? Lə iləh illallah və bir də namaz. Yəni, lə iləh illallah kəlməsi bugünkü günümüzdə deyilən və tərcümə olunan bir çox cahil insanla təbdən deyilən tərcümə deyildir. Allahdan başqa Allah yoxdur. Yəni, bu tərif birbaşa olaraq lə iləh illallah kəlməsinə deyil, zid bir tərifdir. Çünki əgər bir görsək, tərifdən e, gəl, lə iləhə, illallah, yəni lügəti mənası təcrübə olsa belə çıxacaq ki, ilah yoxdur, kimdən başqa? Allahdan başqa. Amma islay orada yoxdur Allahdan başqa, Allah yoxdur. Orada yoxdur bəziləndirdiyi kimi, yaradandan başqa Allah yoxdur. Orda yoxdur ruzu verən Allahdan başqa ruzi. Beləcə yox tərifdə. Çünki e, ilah sözü o sözlərin hamısını özündə şamil edən mühim bir mənanı daşıyırdı. O da ibadətə layiq olan məbud. Və həqiqətdə isə hər bir şeyə qaydıran Allah, hər bir şeyə qaydır olan məbud oydu ibadətə layiq olan Allah, layiq olan. Məs o da kim idi? Allah Subhanahu taala idi. ona görə ərəblər o sözü deyə bilmirdilər. Əhri onlar deysək də lə, ki, ləy, ləhi illallah, evlərdəki bütlər nə idi? Tullanmalı idi. Ancaq bizimki kimi, bizim camiat isə bilmədiyinlər, ləhi illallah deyil, bu yəni ətaqdan istəyir, qəbirdən istəyir, ağacdan istəyir, qarpızdan istəyir, yemişdən istəyir, nədən istəyirsən? Yəni, beynə nə hansı pir, hansı türbə beynə gəlirsə, nə bilim, zəncirdən istəyir, nə bilim, nə nədən istəyirsən? Niyə görə? Çünki o insanlar həqiqi mənada lə iləh illallah kəlməsin, yəni dərk etmədilər. Ancaq Peyğambər s. s. dövründə isə müşrik olan ərəblər onların öz dilləri idi. Onların e, başa düşdüyiləri idi. Orada əcəm yox idi. Onlar açıq-açkar xalis ərəb dilini bilən şəxslər idi. Və onlar ilah sözünün onlara hansı formada deyildiyini yaxşı bilirdilər. Onlar bilirlər, orada ilah yaradan demək döyü, ruzu verən demək deyil, öldürən dildən demək deyil, hər şey qadir demək deyil. Onlar bilir ki, sonra ilah sözünə deyil, ibadətə layiq olan məbud. Və bu baxımdan da onlar o sözü demirdilər. Və o sözün uğrunda sahabələrlə, Peyğambə səhəsində cihad elədilər, döyüşdülər və sonda hidat olun oldu, olmayınsə, yəni Cəhənnəmə yəni vasitə oldu. Və e, get etdiyimiz kimi və sonra isə Məkkənin e, peyğəmbərliyin daha doğrusu 10-cu ilində, yəni İslam-i eyrəz hadəsən Məkkədə əlavə bir ibadət fərzi oldu və bu da imanı əlavə olunan başqa bir əməl idi və onlardan tələb olunan nə oldu artıq? Lə ilə hilala və bir də namaz. Və sonra müsəlmanlar onlara e, qarşı olan təzikləri, Azaltmaqdan ötürü və yaxud da təzliqlərdən xilas olmadan ötürü onlar hicrətə başladılar Həbəkstana və sonra Mədnəyə və sonra artıq Mədnəyə intiqal eləyəndən sonra, köç edəndən sonra, hicrət eləyəndən sonra və Məhkədə, Mədnədə başladı artıq yeni bir dövrü başladı müsəlmanların əməl baxımından. Və başladı bir-bir əməllərin olmağa, imana aid edilməyə başladı oruz zəkat, həc cihad və başqa, başqa, başqa, yəni yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, təkmilləşə, təkmilləşə, hətta Allah subhanət hala nazil etdi ki, əllium akmətuləhum dinikum, artıq bugün sizin dininizi, yəni, kamil etdik. Yəni, ey, şəriətdə bizə tələb olunan, bizim boynumuza düşən, İcrası bizdən tələb olunan əməllər artıq hamısı variddir, hamısı var, hamısı sabiddir. Nə isə biz oradan azaltmamız, artırmamız, biz nə bilər? Dində bizə iddiham oluna bilər, istər bidətdə, istər küfürdə və yaxud və s. Və baxımdan biz əməllərə baxırıq, imandan olan əməllərə baxırıq, bu əməllərdən biz bazardımız qədər nə inirik, bazardımız qədər yerinə itirik və bildiyimiz kimi, E, bu əməllərin, əgər biz əhlüsünlərin eytiqadından danışırıqsa, deyirik ki, əhlüsünlərin eytiqadına görə iman söz, feil və eytiqaddır. Və bu, o deməkdir ki, yəni, insandan ən aşağı, ən aşağı, yəni ondan o əni olmayan dil barədə eytiqad nədir? Ləyla kəliməsi. Yəni, ilkin giriş üçün bu nədir? Kifayət edir İslam'a gəlməyinə və son resul artıq onun kəlməni deyəndən sonra başqa əməllər bundan nə olur? Tələb olunur. Əgər bu sözdə ən aşağısı, yəni bununla İslam'a daxil olması bəllidirsə, yəni sözlə, o ilə onun İslamı götürülürsə, eyni zamanda əməl baxımındansa, əməl baxımında da onun İslam'a ürünlaşması, yəni imanın üçündən birinin, üçündən biri olan e, sözlə eytiqadın Aşağı dərəcəsini dedik ki, nə ilə daxil ola bilər? Və feynlə aşağı dərəcəsini olacaq onun namazın qılınması. Və baxımdan da məs ən birinci bədən üzvləyə ilə fərz olan əməl də hansıdır? Namazdır. Və e, hansı ki, Peyğambər s.ə.v öz hədislərində və Allah s.ə.qəm deyil ki, hətta namaz, e, e, ləyla, e, ləyla deyib, namaz qılana qədər. Ey, ləyla dedilər, namaz qılılarsa və sizin kimlərinizdir? Qardaşlarınızdır. Və həmsinlə Peyğəmbərsən öz hədislərində bildir. Dedi ki, bizim onların arasındakı əhd nədir? Namazdır. Kim onu tərk etsə, artıq bizlərdən deyil. Və yaxud da ki, mənim insanın dediyi kimi, ki ilə şirk və küfin arasında nədir? Namazdır. Hətta münafiqlər, hətta münafiqlər, onlar zahirən ləyir Allah dedilər, Biz onların dediyi zahirə görə nə İslamdan saydıq özüm. Onları müsəlman hesabı elə deyik. biz bizdən namaz qıldılar. Namaz qıldılar. Biz onları müsəlman kimi sayırıq. Bizindən bir yerdə Qəbistanda bastırırlar. Müsəlmanlar kimi mirasları böyülür və bütün haqqları da müsəlmanların haqqları kimi deyik. Ancaq həqiqətdə isə onun qəlbində o olub-olmasa qiyamət üçünü kim bilir? Allah-u Subhanahu wa ta'ala. Və o da qiyamət günü qəlbində olan həmən Nifaq məsələsinə görə isə o fiddar əsvali asvalin minən cəhənnəmin ən aşağı narında olacaq təbəqələrində olacaq. Deməli, əgər e, sözlə ən aşağı həd qəbul olunan, insandan qəbul olunan həd İslamda Lə iləhə illəha kəlməsidirsə, Lə iləhə əməl baxımından ən aşağı və ixtilaf olunmayan, e, daha doğrusu e, o bir məsələyə baxanda demək ki, bunda az qalır ki, olsun. Məsələn hansı məsələdir? namaz məsələdir ki ondan tələb olunur. O. Necə ki peyğəmbər sallallə o müsəlman hakimlər barəsində deyəndə ki onlardan açıq-aça -açıq küfrü görsəz belə-belə dilər yarası, ney-ney qılın çıxarda, dilər yox hətta namaz qılırlarsa. Yəni nə qədər ki namaz qılırlar, artıq onlar nədir? Onlara qarşı çıxma olmaz. Yəni, burada peyğəmbər sallallə həmen e, həddi göstərdi ki hədd hansı ki onları İslam çərçivəsindən e, xarici edir etmir, hansı məsələdir? Namaz məsələsidir. Yəni, insan hər hansısa bir əməli etməyə bilər. İnsan zəşət verməyə bilər. Hakim cəzəşinə və ya tətbiq olunacaq. Həc, orucu, başqa məsələ onun kimi. Ancaq insanın ə, zahiri, necə deyərlər, hə, namazı yerinə yetirməməyi, o artıq onun üçün nədir? Heç bir üzrə yol açmır. Və baxımdan ə, namaz nə sayılır? Fardulayn məsələsi sayılır. Fardulayın. Amma biz zəkatı fardulayın deyə bilmərik. Niyə görə? Çünki zəkatın fardlayın olması, onun özü nəyləri var? Xüsusi qaydaları, şərtləri var. Ki, yəni desən ki, bu zəkat fardulayındır. Nə deməkdir fardulayın? Hər bir müsəlmana fərcim, əgər hər bir müsəlman var dövlət sahibidir, yox. Və ya da desək ki, bu incəd fardulayındır. Nə deməkdir cihad farluan? Yəni, bugün hər bir kəs cihad etməyən müsəlman farluan nə deməkdir? O, onun boyundan düşmür. Namaz ölüm əyağında qılır-qılmır. Xəstəlikdir. Yazıq uzanıb, əllərə əyaqlar bağlı, namaz qılır-qılmır. Qılır necə qılır? Bacardığı qədər. Hədistə gələn kimi, bacarırsa otursun, bacarmırsa uznasın, bacarmırsa gözlə və, və s. Yəni, hər bir halda qılır. Hətta dəstəməz Allah bilmir-bilmir E, niyyət eləyir və gözüylə də qəlbi ilə də olsun namazını qılar. Fardlayın bu demək, yəni bu oyundan düşmür. Cəlbəh cihada. Əgər sən deyirsən ki, cihad fardul ayındır, deməli o cihad hər bir şəxs, yəni 15 yaşına çatmış, nəinki 15, əstəğfurullah, hətta qadınlar belə fardlayında istisnə yoxdur. Qadın kişi yox. Hətta o evdə oturan qadın, süd, süd verən ana nədir? Günahdaşı. Nə üçün? Çünki cihad fardul ayındır. Aydındır? Və da gözün həqiqətən böyük bir, yəni xatadır. O əhkamları, yəni bucür təsnifata bölmək, yəni bucür bilmədən xarakterizə etmək həqiqətən də böyük bir yəni xatadır. Və bu baxımdan, bu baxımdan biz görürük ki, namazın önəmli nədir? Çox mühümdür. Çox mühümdür. Hansı ki, peyğəmbər o feili, o feili şirklə, küfrlərlə və müsəlman arasına qoydu, səd qoydu, maneə qoydu. Və biz ə, bu baxımdan demirik ki, E, bu məsələləri arda, şirdə ki, yox, filan alim belədir, filan alim belədir, filan alim belədir, yəni biz əslində qayıtmalıq sələflərə və biz baxmalıq sələflərə və görək ki, həqiqdən də bu sələflərdə iman de, nə nəzərdə tutulur və biz də sələflərin kitabı olxanda görürük ki, sələflər həqiqdən də e, bu cür əməlləri imandan saydırlar və onların dövründə bizim günümüzdəki kimi bu imanın kamilləşdirəndir, bu əməlin cinsidir. Belə belə məsələlər yox idi. Bunlar hamısı artıq 5-6-cı əsrdən sonra artıq əcəmlər islama daxil olundan sonra bu terminləri anlamadıqlarından ötürü başladılar. O cür terminlər ə, şəriət məsələlərinin içəsinə, yəni daxil olma. Hətta o əcəmlər başa düşsünlər deyə. Ancaq sələflərdə isə bir şey var idi, o da yəni əməl idi. Və Ə, qeyd etdiyimiz kimi, demək, ə, müəllif qeyd edilir iman, söz və əməl və deyir niyyətdir. Və ə, sözdən aşağı şey tələb olunan kəlmə-i və bədən üzvlərinin ən aşağı tələb olunan namazdır və qəlb ehtiqadın nəsə, qəlb əməlinin nəsə tələb olunan nədir? Usul ehtiqad məsələsi hansı ki, Allaha, sevgiyi Peyğəmbərə və onun möminlərində olan sevgiyi və bunlar da yəni, usul, Ümumiyyətlə, yəni qəlb, yəni ehtiqatları salıq ki, insan Allahdan başqa heç kimlə qoxmalı deyil, Allahdan başqa heç kimlə sığınmalı deyil, Allahdan başqa heç istəməli deyil və bu qəlbən olan usul ehtiqat, yəni məsələlərdir. Və eyni zamanda müəlif deyil ki, vədə məhsusq bir sünnə və deyil sünnətini inəmək. Təməssüq etmək, yəni Peyğambə s. s. .S, .S yəni yolundan möhkəm, yəni yapışmaq, yəni Peyğambə s. s. .S, .S, .S etdiyi şeyləri etmək, çəkindi şeylərdən, yəni çəkinmək. Biz əhl iman məsələrinə baxsaq və iman məsələlər əhl-i ilə havadan o eytiqadı daşımayıblar. Onlar həmən bu eytiqadı Quran və sünnənin ləfslərindən eytiqadı götürüblər. Əgər biz baxsaq, görürsəm, hədislərdə Peynissam deyir ki, iman biduməsittuna şövbədir. Yəni, bir neçə və 60, bəzilə gətir 64, bəzilə gətir 65, biz iman Buxar Rəhmallarının e, bölməsində iman bölməsində o məsələyə toxunduq ki, o əməlləri necə bölürlər? 8-1-dəndir, 24-1-dəndir, 38 1 və qeyd etdi ki, e, Peynissamın dediyi kimi, iman bir neçə, yəni 60 və bir neçə, yəni şövbədir və onun Ən aşağısı nədir? Ən aşağısı yoldan hər hansısa bir əziyyəti götürmək. Və ən yuxarı lə iləh illallah kəlməsi. Və həyada nədir? Şöbədən bir e, bölmədir. Yəni, Peyğambər s.v. imanın şöbələrində üç qismdən də dəlil gətirir. Üç qismə də nümunə gətirir. Yəni, iman ki, üç şeydən ibarət olduğuna görə, deməli, söz... Eytiqad və əməl üçündən də Peyğəməsəm nümunə gətirir. Sözə nəyi misal gətirir? Lə ilə ilə Allah kəlməsi. Deməli, bədən üzrə nəyi misal gətirir? Yoldan əziyyəti götürmək. Və qəlb eytiqada nəyi gətirir? Həyə, deyir, imandan, yəni bir, yəni şöbədir. Və bu eytiqad da birbaşa olaraq xavaricilər, murciyələr, cəhmiyyələr, mütəzlərə nədir? Birbaşa rəddir. Biz hədistən göründüyü kimi və sələflərin etiqadına görə kimi görürük ki, onlar etiqadı, bir, imanı bir şey hesab etməyiblər. İman nədir? İman üç şeydən ibarətdir. Ancaq və iman da bir şey deyil. Ancaq Xvarizilər və Muatazilər və Murciələr görərsə, iman nədir? İman bir şeydir. Və baxın, bundan biz yenə qaylayırıq misalımıza, əgər biz desək ki, e, mömin və yaxud da iman bənzəyir xurma ağacına, deməli, xurma ağacın kökü harada olur? Yerin altında. Biz deyirik ki, o iman xurma ağacı kimidir. Əsil haradadır? Yerin altında. Qalan hissəsi haradadır? Yerin üstündə. Və o insan o iman əməllərinə əməl etdikcə, o xurma ağacı neynir? Sək yarpaqlanır. Bu da ağlanır, meyvə gətirir, aydındır? Ancaq avazla deyir, e, "Yox, elə o bir şeydir. Həmən ağac bir şeydir. Bir dəfə bu dağın qırsan, bütün ağac öldü." Aydındır? Və ya da ki, murcələr desə ki, "Yox, elə onun üstündəki lazım deysəsə, onun yerin altındakidir." Amma üst, altında olsa, üstündə olmasa, əgər yer düzdür, kim deyə bilər ki, onun altında ağacın kökü var? Yox. məli, ağacın kökünü bilmədiyin üçün nəyə olmalı üzərində? Bir əlamət olmadır. Ola bilər, ağac yaxşı baxılmıyır, ağacaq quruyub. Məsəl üçün, ağaclardır, görsəm, girisən, birin bostanına girisən, maşallah, beyvazları, yaşıl, gücə, meyvəkət, o bir sizin bağına girisən, ağaclar budaqları qırılıb, sallanıb, pis gündə, ağaclar yanıb, nə biləm, kübrən çoxuq, nə biləm, ikisi də bağdır. Ancaq bu baxı bağına o Ki, oturduz adam oturmaq istəyir. A, bu, birisi baxmayıb, adı Bağda, amma baxsan ki, Bağda öyle dağıdı. Yəni ki, quruyub, dağılıb gedib. Və iman da bu cürdür. Və iman əgər əsli yerin altındaysa, demək, onun üstündə olanı bir uza verməli bilinsin ki, bunda iman var. Aydındır. Amma mürciyyələrdəsə əksinə və bunların da bu məsələlərindən, yəni imanı bir şey hesab etməklərindən də başqa etiqad meydana gəlir. O etiqad o ki, xavaricilər qeyd edirlər ki, yəni əgər o hər hansısa bir günaha işlətsə, iman hamısı neyin yiyir, tamamil etir gedir, oldu kafir. Ona görə biz növ üçün deyirik ki, bugün xavaricilər yoxdur, çünki bugün o etiqadda olan xavaricilər yoxdur. Əgər o etiqadda olan xavaricilər olsaydı, bugünkü xavaricilər özləri kafir olardılar. Çünki öz etiqadlarına görə. Aydındır? Sadəcə onların hakimə çıxma məsələsi bəndi var ki, o bəndindən Şeyx Albani və başqaları qeyd edirlər ki, onlar deyir Xvarizm boyunuzlulardır, Xvarizm əla məhdərlər və ya da ki, başqa terminlə şədir, deyir onlar müasir Xvarizlilərdir. Hansı ki, o tam Xvarizm etiqadının qovurlar qarağa lazımi hissəsində, yəni hərəkət edir. Aydındır? Və burcelar isə Xvarizlilərin həqisinə baxmır ki, etiqadları bir idi, idi. Bunlar deyilər xavar edir ki, birin etdin hamısı tamamilə edir. Mürcə qeyd edirlər ki, sən bir dənə e, iman qəlbində iman etməklə artıq sən nə salirsən, tam müəmmin salirsən, bu dəqiqdən də əkdəndə, hər ikisi nədir? Zalələtdir. Və zalələtlərin də ortaq məxaracı ondadır ki, onlar umilikdə əhlüsünlə eytiqadına çıxıblar, müxalif çıxıblar. Yəni, əhlüsünlə eytiqad edir ki, iman bir şey deyil, iman Şöbələrdən, hissələrdən ibarətdir. Onlar da deyir, xeyr, iman bir şeydir. Elədün, kafir oldun, budur, yox, deməyinə baxma, deyir. Elə nə istisin, nə günah eləyirsən, eləsəndir, müəyyəmizin üçsəndə artıq iman əsli var. Aydın, bu da həqiqdən də başqa bir, yəni, zalalətdir. Və ə, qeyd etdiyimiz kimi, yəni, əhəl-i sünnədə həqiqi iman, bax, bundan ibarətdir. Həqiqi iman bundan ibarətdir ki, iman bir şey deyil, iman söz və qalb ehtiqadı və eyni zamanda bədən üzvlərinin e, icrasını meydana gətirən, e, təkmilləşdirən bir, yəni ehtiqad, yəni forması. Əgər kimsə e, sözlə bacardığın halda kəlmə şahadəti demədiyi halda nə sayılır? Kafir sayılır. Əgər bu insan qəlbində etiqad eləyir, amma dili ilə tələffüz eləmir. O kafir sayılınca ibn Teymiyyə rəhməllahın qeyd etdiyi kimi Eyni zamanda əməl. Əgər biz deyirik isə iman üç şeydən e, üç şeydən ibarətsə, deməli sözü başa düşdük, bu demək isə kafir kafirdir. Bəs əməl necə? Əməldə də artıq onda hədd olmalı ki, onun Aşağı həddi budur. Yəni, e, zəkatdır, oruzdur, birul vali deyindir və başqa-başqa başqa əməllər var ki, ola biləkdən azə batından eləyə bilmir. anca onun heç bir şey üçün üzərinə düşənəkdir, namazıdır. Və onun əməl baxımından da ən son pərdəsansıdır, namaz. Baxımdan da namaz önəmli bir ibadətdir ki, önəmli bir İslamın rüqunudur, imanın əsad rüqunlarından da ki, və Çox zərafət də deyir ki, e, sahabələrdən rivayet olunan, az qələ icmaya rivayet olunan nəql də elə bundan ibarətdir. Sizə Abdullah ibn Şəqir e, buyurur ki, e, sahabələr namazdan başqa əməlin tərkini nədir? Küfür, yəni görməzlər. Aydındır? Və sonra müəllif e, ikinci imanın bölməsindən keçib buyurur ki, "Vel imanü yazidu və yanqus." İman deyir Qalxır və neyinəyir? Azalır. Və bu da əhəl-i sönlənin mühüm ehtiqatlarından iman buxar rəhmələ buyuruyor ki, deyil, mən minnən yuxarı insanla qarşılaşırım, yəni, hədis-alimlərə rastlaşırım və hamısı deyir iman söz və əməl qalxır və neyinəyir? Düşür. Yəni, qalxır və düşür o deməkdir ki, itayət də neynir? iman artır. Asilən iman neyinəyir? iman düşür. Aydındır? Və bu da əhlüsünnəni başqa firqələrdən, başqa firqələrdən fərqləndirən iman barəsində olan ictihadından biridir bu etiqada görə əhlüsünnə cəhmiyələr, muxtəzilələr və murciə və xavacilərdən yəni fərqlənirlər. Sonra müəllif qeyd edir ki, "Vel istihnaf fil iman sunnətun maḍiyatun min anil uləmā". ki, imanda istisna artıq alimlərdən Gələn e, sünnədir, yəni bu artıq etiqat sələf alimlərində nədir, mövcuddur, vardı Və imanda istisna nə deməkdir? İmanda istisna, umumiyyətlə, sələflərdə bir bazıca ixtilaf var idi. Yəni, bəzilər deyirlər, deyirlər ki, imanda istisna etmək bidətdir. Yəni, olmaz, düzgün deyil. Yəni, nə deməkdir imanda istisna? Sən deyirlər ki, sən mömin isə, mə Əgər deyilsən, isə hə, istəsən, mən deyirsən, inki Allah. Əgər deyirsən, mömin isə, Allah istəsə, mən möminəm. Bax, bu istisnanı bəzi sələflər görmürlər, bəzi sələflər isə mütləqən görürdülər, demək ki, inşallah görürdülər. Amma e, çox mühaqqiq e, sələf alimlər var idi ki, bu məhsələnin orta düzgün məxrəcə gətirdilər və qeyd etdilər ki, əgər istisnada, imanda istisnada səndən tələb olunan imanın altı rukunudursa, onda istisna nədir? Yoxdur. Əgər səndən deyilirsə ki, ey flan kəs, sən imanın altı əkən iman gətirmişsən, yoxsa, yox, sən istisində edirsənsə, sən öz imanında nə etmiş olursan? Şək etmiş olursan. Yəni, sənə deyirlər ki, flan kəs, sən Allah inansın, inşallah və ya ki, Mələli inansın, inşallah. Bu artıq nədir? İmanda şəkdir. Amma yox, əgər səndən soruşulursa ki, ey flan kəs, sən... Ənfal və Möminun surəsində vəsflan möminlərdən misən hansı ki Allah Subhanahu ilə desin Ənfal surəsi inemün ilələni vəcrat qulun vələ tutulaymızadən iman və ilə rəbbimə ayənin axında da qeyd olunur ki onların vəsifləri qeyd olunur axında qeyd olunur ki uləyə humul onlar həqiqi möminlər kimlərdir onlardır və deyilik əgər sən E, sorgulaysan o möminlərdən misən onda nə deyisən inşallah və də ki arzu edərdim ki onlardan olun və bu da ehli sünnənin imanda istisna yəni məsələsidir ki və bu deyir e, ixtira olmuş bir məsələ deyil bu deyir sələflər sələf alimlərindən varid olmuş etiqadı bir e, məsələdir Və sonra bular içə və idəsu ilə racul əmüminun əntə fa inəhu yekul ana inşallah və arcu və yekul əmənətu billahi və məlailə və və sonra isə müəllif həmən əvvəlkinin açıqlayır. Yəni imanında istisnanı açıqlayır və görün orada nə gəlir. Deyir ki, əgər səndən ə, deyir, səndən sor, bir kişidən soruşurlar, sən mömin isən və o deyir ki, mən möminəm inşallah və də ki, arzulayıram ki mömin olum. İki dalınca nə deyir və yox da deyir ki, mən Allaha, mələklərə, kitablara, elçilərə iman etmiş möminəm. Deməli, burada nə ayırdı? İstisna. Yəni həqiqi möminlə, yəni Allah dərəcəhəndə olan, Allahın dediyi həqiqi möminlə və altı əhkanı nədir? Arasında fərq qoydu. Yəni altı əhkana şəkşi sübəsiz mən möminəm. Amma o Allahın dərəcəhəndə, o vəss olan möminlərin həqiqi e, simasına Satmaqdan ötürü, həqiqə müəmmülərinin olmadığını ötürü isə, arzulayıram ki, mən onlardanım. Çünki insanın qəlbində e, imanın nə dərəzizdə olub-olmasını həqiqətən bilən kimdir? Məhz Allah subhanahu wa ta'aliyyət. Çünki biz deyirik ki, imanın ən aşağısı məqbul olunanı var. O da ləyala kəlməsidir və ya tə əməllərdən namazdır. Ancaq imanın ondan da yüksəyinə nə yoxdur? Həd yoxdur. Yəni kimsə deyə ki, sən filan filan filan filan əməlləri etdin, ondan sonra atırsan, artıq sensən. Belə bir şey yoxdur. Allah Tala qonda nə deyir? Va udu rabbika hatta ya'tiyakal yaqin. Yəni Rəbvey ibadət et hətta nə gələnə qədər, ölüm gələnə qədər. Dün, sufilər bu yəqinliyi o özlərin məqamları var, o uçan məqamlar, onlar nəzər tuturlar, amma əhlüsünnət qanuna görəs bu, yəni ölümdür. Yəni, insan heç bir şeylə arxayın olmalı deyil. Heç bir əməlinə Zamanət verməli deyil ki, mən gün hər il ümrəyə gedirəm, hər il hədcəyə gedirəm, misal, mən eləmənəm. Mənə heç bir fırtına, külək, mənə təhsil eləməyəcək, mən yağışlı istanmayacaq, heç vaatı müsəlman bu fəxr etməz. Yəni, müsəlman, mömin əməlləri etdiyicə, o, Allah subhanətə allanın rəhəminə nə qədər çox, E, aciz olduğunu, ehtiyaclı olduğunu artıq bir üzə verir və mümin heç vaxtı öz etdiyi əməllərlə fəxr dərəcəsinə özünü qaldırması. Yəni, əməlin imanın, e, yuxarı həddi yəni yoxdur. İnsan bacardığı qədər neyin əməlidir? Əməlləri yerinə yəni, yetirməlidir. Aydınca bacardığı qədər əməlləri yəni, yerinə yetirməlidir. Və sonra da müəllif buyurur ki, ومن زعم ان الايمان قول بلا عمل فهو مرجئ فالمالف deyir ki eğer kimsə iddia eləsək o e, möməndir sözlə əməlsiz yəni ancaq sözlə möməndir əməli etc yoxdur o da deyir kimdir murciədir o da murciədir çünki murciələrin ümumiyyətlə e, usul etirazları qayıdır onların belə deyək də, məsələlərinə, yəni deyəndə, niyə belə eləyirsən, deyək ki, Allah bağışan, niyə beləsən belə Allah bağışan, niyə beləsən belə Allah bağışan, yəni bu cür məsələlərə qayıdır onların əsas usul etiqadları və bu da ona görədir ki, onlar, məsəl üçün, deyir ki, qəlbinlə e, etiqad eləyir, sözlə deməyin, əməl etməməyin sənə artıq kamil mömin səviyyəsinə yəni, qaldırır aydın və bu da həqiqətən də ən batıl, Yəni etiqad hansı ki, bu günlərdə də demək olar ki, bir deməyiz məşhur yəni ancaq bir çox cəmiətdə artıq demək olar ki, bu etiqad məsələləri var. Hansı görürsən ki, ki, asililərin içində batıb gedirlər, yəni qır adamları təkfir eləyir, amma özü asilinin içində batıb gedir. Və gəlib nəsid eləyir, niyə bunu etmirsən, niyə bunu etmirsən? Deyirəm şey ondan da mühüm məsələlər var. Bir az başa salsan, əşə Allah bağışlayandır da, həqiqətən də isə mürciə etiqadı onun E, bu günkü müasir sələf alimlərini, yəni e, iricədə muricə olmaqlarında, yəni necə deyirlər, e, böhdən atılar, iftira atırlar və inşallah məsələyə. Və inşallah bugün, bu bu ilə kifayətənə və Allahın izni ilə gələndəs inşallah, yəni bu ehtiqat imam məsələlərini, yəni həmin kitabın davamını inşallah davam etdirəcəyik və düzün Allah bilir. Assalümu mühammədin və alə